Антарктида. Антарктида п'ятий за величиною континент на Земній кулі. Вона розташована в районі Південного полюса і на 98% вкрита товстим шаром льоду. Основні дані. Площа 14 мільйонів кілометрів. Населення постійного населення немає. Країни відсутні. Хоч деякі держави проголосили свої права на окремі частини континенту. Найвища точка масив Уінсон 5140 метрів. Найбільший шельфовий льодовик льодовик Росса 192-208 тисяч квадратних кілометрів. Розташування південного полюса Землі 1235 км від найближчого узбережжя. Усього кілька гірських піків та оголених кам'янистих ділянок височіє над Кригою, якою вкрита Антарктида. Товщина льодовикового покриву досягає в окремих районах 4800 метрів, що робить Антарктиду найвищим континентом. Тут найсильніші вітри. Кількість снігу, який випадає за рік біля полюса, еквівалентна 150 мм опадів На Антарктичній науковій станції «Восток» було зафіксовано найнижчу температуру в світі – мінус 89,2 градуси Вулкани й айсберги Гірський ланцюг ділить навпіл крижану систему континенту Східні схили гір вкриті товстою кригою На заході, на острові Росса. Розташований діючий вулкан – гора Еребус. Лід сповзає до узбережжя і поширюється морем, створюючи велетенські шельфові льодовики. Час від часу краї льодовиків обламуються, утворюючи величезні айсберги, які досягають іноді 60 метрів заввишки і десятків, а то й сотень кілометрів завдовжки. Мешканці людів В Антарктиді мало сухопутних тварин, оскільки навіть улітку більша частина континенту вкрита кригою. Життя тамтешніх тварин пов'язане переважно з океаном. Вони мають густе хутро, пір'я, а також товстий шар підшкірного жиру для зберігання тепла. Океан є домівкою для багатьох видів криля. Крихітні рачки кальмарів, риб, кетів та восьми видів пінгвінів. До птахів, які проживають в Антарктиді, належать хижий поморник і мандруючий альбатрос. Основні жителі Тимчасове населення Антарктиди складається з науковців, які представляють 18 країн світу. Інколи воно досягає 10 тисяч чоловік. Сфера їх інтересів простягається від досліджень космосу до мікробіології. Але хоч би чим займалася тут людина, вона зобов'язана дотримуватися положень договору про Антарктиду, який забороняє розробку корисних копалин, що є під Кригою, а також категорично виключає можливість використання континенту з військовою та промисловою метою. Щороку влітку, Близько 10 тисяч туристів відвідують Антарктиду. Ілюстрації Імператорські пінгвіни з пташеням. Від жорстоких морозів їх захищають. Дуже густе оперення і товстий жировий шар. Крім того, щоб зберегти тепло, вони збиваються у великі групи до 5 тисяч особин.